lin c aétait un très long combat de huit mois effectivement après cette crue exceptionnellelaren lauekowolen ondotik borroka luzea izan da gure egitura guzia suntxiitu baitzen jatetxea eta erresidentzia voilà donc tout le personnel s'est mobilisé les entreprises locales également langilegusiak mobilizatu dira, lekuko enpresak ere eta horri eskerri degitzen dugu berriz lana handien ondotik adituek 6 miita aberhun mila eurotan estimatu bai zituzten kaltea les experts ont évalué 6 millions de 0.000 000. euros de, de degât bueno, Tout le personal s'est mobilisé les entreprises lokales égalementk. Que... Langilelegusiaak mobilizatu dira lekuko enpresak ere eta mobilizapen horri esker lortu dugu beriz iidetzea. Lana initzzi izan dugu adituek 6 milioita berrehun mila eurotan estimatu baiuzten kalteak. Lue a de degâts. Uztailaren euh, lauean eunta hogeita so ma bost langile genituen mila eta eun kurista. Uh, Langileen euneko laro gehi alan partzialean ezarri e ginuen eta denak heldu et la dira la lantrezna berri baterat. Hori, zen hartu ginuen engaiamendua, amets bukaera izanen da. Zerrar, apreset reubertur, tonta